پکه وردا چې دلاده نفذه حالت انسان بربر باندې با مجلس کې بیان زګا دا زمونږ قدیم دی او د زمونږ نبی دی او زمونږ ایمان, دا دا او ایمان و هغه وخت ایمان جوړیږي تر شو پورې د خپل نبی نه کویو که چېرته دا کنه مونږ کوي نو که څومره دا وی مونږ د دې اچته محبتو کو مونږ د جنو او زمونږ ایمان به تقویته راوړي او ربا دی د سلفو طریقه دا وه شهید بمجلسونه جوړولو د رسول الله حالات به په تشریکول صحابه او تابعینو به خاصه ذکر د الله نبی د دنیا نه شو شي ذلک انسانو او ذي اخلاق او ذي اعمال عايشه جلن دا خبره نقل له ويجبكم مجلس کده محمد رسول الله او عمر چې تشکیرنه کې دې مجلس کې به خیر من عمر بن عبد الله رضی الله عنه ملګری او در رسول الله تعالی ماته هغه اور نقل کي شي وينه ده د حالاتونو تشریح ده رسول الله رحمہ الله د تشریح ده شافو له سبب دې مره مع الله زکه فرمایي چې اسلام نه ده مگر عمر عمر نه ده مگر اسلام دمر وجهه انسان دا. د دې لپاره کوم مناسب د شي انسان جدا جدا کتابونه پدګینکا شفا لقازي عيازه اصدر غابا ابن كثير در البداه و النهايه په اول کې رسول الله حالات جل جلاله ذکر او خاص کر نظره النعيمه تفشيلي حاله زموږ نبی تشريع او تحليل کړی دي زموږ د زوثر استراد په لومړی خاصه نظره بلکه مهم کتاب دا رسول الله صلی الله علیه و آله قرآن ده انسان چیکره د اول نه قرآن تر اخره بوري وګوري نژبو د نبي شخصيت به موږ لار معرفتي کې جلګه د اساسو نبي غره دقه انسان و دي کارونه و دي اعمال و ده مصالح بار بار وې دغه پکاره دي زموږ د شرف معاملګي فرقم ده دي شېد قرآن او سنت سره زير تعلقونه د محمد رسول الله تشکيره به بار بار کوله زمونږ د دنیا سره تعلق دی آخر زمونږ نه دیاده و دی او پر ان زمونږه دیاده وته دی او د سرله شخصیت او د حاله زمونږ نه دیاد و تې چې داڅوک دی او کم ژونې تر کړ دی دو ډیر کم انساناني چې دی نهتهوسوکه چې د خپل نبی نوبي با کې چې ستاونبي کم ژوندهو به مکې او کم ژونې او به مدینا کې او باید نبوت نه مخکې کم ژوندو. څه غلا خبر یې دی چې د رسول الله صلی الله محبت کم دی څه داوي کړي دا او د الله د دې شریعت مقصد باندې زمونږ رسول الله ژوند قبل النبوة و بعده دنه بوت نزم مخکې زمنګ نبی څنګه و ورسته انځه حالات ورسته قران کریم الله عزوجل فرمایي زمانگ در رسول اللہ بارا که چیداما رحمت زکر د دا پارا دا مخلوق رحمتن لیلعالمین او وش پیتا ازباب یو علیم زکر کڑی دا اللہ در رحمت لیکن بده سبب چیدے اغاز منگو سوس نبی او داغو دنیا للا تک دا رحمت دید دی قضی دی آیا شفا کی دا خبر زکر کڑی یہ ورز رسول اللہ تا پوستو گی خزمہ واری کر رب العالمین فرمایلی دی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم رحمت ده د ټول مخلوق لپاره زموږ د اقوان ثلاثه سره احمد رشید دیلی جبرئیل ورته ویلی وېما خزمہ سره دا یره و د اخر خاتمه خل لیکن چې کلمۃ اللہ وحرا ولا او په دې وحګه دشه خبره هوش امین زمہ صفات کې الله ذکر کې انمات معلومه کړ چې د رسول الله رحمت الله علیه وسلم سره داسمه خاتمه الله خره يخنج رسول الله رحمت دي در طول مخلوق در باره كل جو بي ومجلس كدالله دا نبی سيرت بياني ويو سڑيا ورتناسي بياني دا انسان دا اللہ فضل بزام بانی وگنی چه دست منگ رب العالمين فضل لن چه محمد رسول الله دا تاریخ لاغ دا غد دی جن قبل نبوه او بعد اغیل ایکین ویلو بیاورو بانی دا بدل لفظ بزمانه غنو او يقيني ان رب العالمين فزل لي چې در رسول الله رسیره سر زموږ شاو شاو به تراله او به ده سنه دا غي تشریح او دا غي تحلیل او حلق منو مول جزمو غوښته بده جون کې انقلاب را ولی جداواله نظر ته ان موږ تقریبا صرف بس لس په هیڅږيږي ورشيرا ته یو مهمه انده په کې دا ده کوم سړی رسول الله سيرت بياني وي واغيله کيني وي فيه اشاره الى محبته مع النبي صلى الله عليه وسلم وي دې کې اشاره دې خبره لا چې دې محبت ده د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر من الخطاب هغه ویت شیکل <سؤال> یوشوک معلومای <سؤال> شي د جې سره محبتینو دا <سؤال> غته سبب باندې په بار بار دغه تشکرې کړي او لري ورو نو د رسول الله سره چې کړم بیا نو به دی کینو په دینت باندې شلافه موږ له عمل نشیب کې او موږ محبت د رسول الله صلی الله علیه وراشی په دې باندې من شکر یې سل محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه اغاز موږ نبی اسلام باندې دیو مرکزی مسلمان چ انسان د محمد رسول الله صلی الله محبت وی لري حدیث ګرځي دل الله نبي فرمي عليه الصلاه والسلام وی څه بداسګه د ایمان ورته جوړېګی نن تر دې پورې چې زور کړه د ارسن محترم نشم حتی وروېکې دمر غلي چې دا نفس هم زور د محترم نشم دکې په ایمان نی عمر صاحب ورته ویل یا رسول الله او بیا مال د خپل ځن محترمې تر څو به خبر اوغرم او مې به دا خبر اوږی زمونږ الله په قران کې دا تجربه په صفات کې دا خبره چې دا آیت تاسو نه د خپل ځن نو د محمد رسول الله د ځن محترم غني ښکاری أغرب سنگر کې برخه عقلي او أغرب اسلام د په قسم قسم تکالیف وو چې ته یو تجربه خلاره باندې نه شالله وګورې دا به انصافي را ظلم دا خبره د دې وجهنه د ایمان او د اعمال د حلا او د پري یو سببم درجه د محمد رسول الله صلی الله علیه و الی ري مرزونه کې بار بار باندې شي مخلوق له شکایت نکوي خوایښت پرستی بد الله او الله رسول پر رضا باندې وړي د رسول الله صلی الله محبت لري په دې برخه کې کوم چې الله زمنګ رب دی او اسلام زمنګ دین دی او دی دی د محمد صلی الله علیه و الی ري برادرزانو په سر بندو حرام بنخرو د دنیا نه بهر ابتیکو د الله توحید منو د رسول الله سنت بمنو ایمان او تقدیر باندې بلرو قیامت باندې نیکه ملګری به ځان انتخابو د رب العالمین د دشمنانو سره به کونو الله به موږ په عبادت خون پیدا کی و دی یو له سبابه سبب دا المحبت مع النبي صلی الله علیه و سلم د محمد رسول الله صلی الله علیه دای سره محبت اوبه معنوي محبت او حقيقي گو محبت دې د اورګي انسان چې کله په حدیث باندې نظر وروجو چې رسول الله فرمایي پتا وسو کې چې څوک د ایمان وره جوړیږي نه تر څو بورې چې دغه د نفس نو دغه د مال نو د پلاړه ارشل او د زمه محترم نشم نو به موږ وګورو چې زمو محبت رسول الله سره څومره دی زموږ د بیان سر څومره دی او سره دملګرو سره د دنیا سره د دې ایمان معلومات کیږي د الله نبی فرمایي پتاه چې ګره بالکل به ایمان شته نه دلیله په دې باندې شاورنه فائده د شریث رسول الله محبت دې ما فائده کله چې انسان رسول الله سیرت لکینی نو دا په قران کریم باندې پويږي ځکه د قران اول نه اخر پورې نبی ټول تاریخ دی دغه تاریخ د چبه دي چرتم دروغ نشته او دغه تاریخ د در رحمتنا ډک دی نور تاریخونه غريشته تاریخ با او دروغ ټول شته لکن د قران په تاریخ کې شرطم دروغ نشه دا طول رشته دی دا خبره آیات شاته کم سړې چې قران نګوري دې په تفسیر باندې ځان نه پوهېنو هغه د اسلام سره پټه کړ راځي لکه معتزله شو دا قشندې متالق ملګری او کله چې انسان قران لګیني ده رسول الله سنت تکینی دا بشړتم ټکر د اسلام سره ونوي لبه بل ورته وي عمل کې راولي یو فداه له مدام ذکر کړي دا چې په دې کې شړې د افراط او تفرید نه بچ کیږي څه مطلب کله انسان سره د رسول الله وګوري نو د اسلام دشمن دشمن مارې شو د اسلام بچي بچي به په اسلام د بچی سر د ورورۍ اعلانوي کیو د رب العالمین د دشمن سره د دشمنۍ اعلانوي کیو ا موږ سره د دوستانو کې یو د اسلام د بچی سر د دشمني بینافي بی افراط او تفریط د شریعه کې بچکی الوسطيه دیوجه شیخ الاسلام بیت امیر احمد لنا په دین د اسلام د استقامت د لپاره ډېر اسباب ذکر کړي دی دي یو سبب بکی وسطیت معنی د افراط او تفریط نه ځان ساتل او دا په هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کېنی هغه ووري چې زموږ د نبی jihad سره کوم ته د نبی دعوت سره کوم ته زموږ د نبی زکاته په کومه طریقه باندې خلک دعوت او لو دا به کور کې ژوند څنګه عمل وکړو سره به څنګه او درب العالمين دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زکيه نو صرف النبي صلی الله علیه وسلم زمند محمد رسول الله د ژوند تحقيق دي د ویل شيرافت زمند رسول الله تربيته څنګه غلرو تربيت څنګه کړې رې زمند رسول الله اعمال من له تشریکی چې دا عمل انفرادي کوم او اجتماعي کوم خلوت کې کوم عمل غلرو رسول الله عبادت من له تشریکی چې کیفیت باندې د منځو کی کی ری ری بدی کیفیت منی اخلاق د دلیل بهدی باندې چې دا ټول شي په وقت کې انسان لز دکیږي کله غذر رسول الله صلی الله علیه و سلم سره آشنای لري هغه لکېنی اهلي مداخله لري کله چې رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت لري پیغمبر تشکر به دې مجلس کې لکونه کړو چې زګا شاجي چې سره محبتي کله سره ته یې اصل کړی دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا نو تشکراته رسول څخه یې پخبل یادې ته او پېشل کېږي نه دا غوډې دی نو کله کې ودرې کې نه شي برداشت کولی شي فلسمانه جدا شي اما چې دا څ سره د محبت نه په کلونی کې به هغه په طرف باندې سپروانه ورګريشي هغه شرط موجودي کوم چې نه استبدان کې شي نو اهلي المدخله بری کل و انسان به محمد رسول الله باندې ژوند باندې هغه وخت کې پوي شي چې هغه مخ کې د جاهلت دورو مطالعه کوي او وګوري چې رسول الله کله نور هغه له د دې خلقو کوم ژوندو کومي واجبونه کومي عادتونه کوم ترتمنو کې خلق واقع او کله محمد رسول الله راغلی او کومه رانه اراده عمر صاحب څنګه فرمایي د اسلام په کله ما یې په انسان شاته و د جاهلت دور کتلې دغه انسان لپاره اسلام د خپل نشم معلومي نو د نبی کریم ورسلو الله ص درته نه وران دي دی. اول دغه ژوند چې لږه تشریف وکړ د محمد رسول الله صلی الله علیه و سنت مثلا دا به دغه د دعوت مثلا به دغه د دعوت رنگو به تر قیامت وګورې چې کوم مثلا موږ پاتې ده شریف اخره کې قران کریم کې الله رسول خدا محمد رسول الله تشکر کړي د مثال په وضاحت کې د رسول الله مشال دچو لکه یوځي کی چورتمي هیڅ چو شی نه وینې لکه یو رڼا ولا سړې راشه بدیږي د رڼا بلکې دی ارشړي دروازه موکې یو غل د اشدار موکې او د فرش موکې د خطر شی مرته وکی او د کامیابی شی مرته وکی او داخل کوې مخالفت وکې د رڼا ولا لاړو بلکې ټوټه کې ځل نه رڼا بلکړه تاوان رڼا ولا ونکه بلکې هغه خلکو وکې زمو محمد رسول الله هغه ما مکه کې د توحید او سنت رانا بلکړه د مکه مشرکانو دغه مخالفت او ګیاغه لاړو مدینه منورې اله مدینۃ النبیله او باغیزه کې درانه د توحید بلکړه نو تاوان شو کې د مکه والو کې مکه حال چې انسان معلوم کې رسول الله د جن په حقیقت باندې کې بوېږي هغه بده کیفیت باندې حدیث کې رسول کریم علیه الصلاه والسلام دې مخلوقات د پیدایښ نه ولاندې کان الله الله رب ال عزت موجود او ولا شی معه اې څوک داسره په ايوه وخت کې دا اقزم چې د شریط را شوو پریښنه بس دغه نه به په حقیقت باندې ګوئی مونږ کله په اذانه دا زمکه واسمون له پیدانه و یو رب العالمین او د رب العالمین سره به هیڅ شریک نه لیسما <سؤال> هو شوگو سره نوو بللو ایت کنا چی ولا غیره د دیو وجهه پنځوسره کلمه خل ټول مخلوقاتنا لرب رزت قلم پیدا ادا کې واغلی ویل شوک کا دی قیمتی شی قلم دا لنعمتی و ویل چی شولی کما د انسان تقدیره ولیکو د مخلوقات دا تقدیرات ټول ولیکاله چې مخکې درسونه گیږي دغه معنا لغوی او معنای شرحی هره انسان چې تقدیر کې خبرې کړې ده او دا تقدیر په ديو او اقسامه تقدیر دا ټول <سؤال> بیان شې ویل دي د هولې کلي بيدا خللم په پیدایښت نور سې دي مخلوقات داسمه کو آسمانونو د پیدایښت مسئله برابر اکړه د رب العالمین جوړ اکړه حدیث کې رسول الله فرمایي چې د رب العالمین عرش مخکې به دی اوبوبانه وي ابن کثیر فرمایي چې زموږ الله <سؤال> دې پاګه باندې بعده راوالو زهونه دا غني ولګي او چې شو دا نور از دا نور وړي منجمت شو یو کله کې شوې د لوګینې پر آسمونو جوړ شو دا غي تشکیل د دې نور شي نه بيد از موږ کومه مساله به څنګه دا از موږ اوسمه جوړ شو دې د پاسه به کورسیو باندې باندې زمنګ درب العالمین عرشه الله ربرز دې هر څه صرف ضرورت نه لري خو لیکن دې ځمږه لا عظمت دې دا هر څومره ان شاء کله به دې خبره کوم د سوشي له جوړه دی او دا څومره ستنی او دا ار ستنی ثول څومره وګدوالې د یو کونه تر بل کج پورې دی اندازه را او دا هر رب العالمین څومره ملایکو مقرر کړی دی او دا اقملایکو قطو اندازو مقدار څومره دی رسول الله فرمایي چې د خود د نرمینته وګي پورې تقریبا وسو وکړه دغه مزل دومره مخلوق بل لوی کیدارزی چدشي ملایق دي شي اوګه دا عارف نه دي او په لاندې شراه کې منصور سره کال ورسبه الله رب الجد اسمنو نه داسمه کې دا شي نه جوړ کلا دی ديګ بیره برابر کې او د اسکا کا د بوټو د حیواناتو تقریبا فجو لمو دا خبره ذکر کړه چې خپل زرع انواط دي حیواناتو الله رب جد به پیدا کړه څوبه لزر <تصفيق> دا شېنه الله رسول حضرت دې اسمانونو زده پیدایش نو ورسته پیداکړه جدا جدا ترتیبونو باندې صفه یو څه په بلہ د دې دوه خوراک مسل ربه العالمین برابر کړو وی ویله هر یو شېچې بمقدار د په اندازې باندې دې هوا په اندازه باندې د بان زما کو اسمانونو د پیدایش په اندازه باندې د اوغو اندازه د دې گیاکانو خپل اندازه د دې حیوانات او د انسانانو د جنت خپل خپل اندازه دشي باندې چې یشريف ويځيږي زیات پاتشي او بلې کم فاتشي دا څومره وبچه انسان ګوري او دا څومره بارانونه چې ګوري او دا څومره ګردونه چې ګوري او بدونه چې ګوري درته څومره الله په اندازې پیدا کری دي مقدار علم الله سره دي نباتات پیدا کری تقریبا شي اته زره انواع جدا جدا بطي اهل المداری کری دي چې دا پیدا کړس موږ الله دو ضرورتنا بے قاب پیدا پدی دورسو کی داسمو کو اسمانونو سورې ښاک کاله را ورته دی مثلا ذکر کړه دا د پیدا کړه امام قرطبی رحم الله فرمایوې پدی کی اشاره دی له چی سمګ پدی باندې قادر او چې دا په شکند کې ارسه پیدا کی بلکې دایغینم مخ کی لګین مقصد بګیدو چې ایت ادم علی السلام اولادا لکه څنګه چې رب العالمین داسمو کو اسمانونو پا پدې شپږ روزګی پیدا کړي نو تاسو د دنیا تاسو نه کوی خو لیکندر په دمه د مبا نه تديبه پته اهل مده لري دې وجې د انسانو د پیدایښت مخکي داسمه کو اسمنه چې الله پیدا کړ د دوړ مابې تقریبا د لشکرب اندازه بنيار د پنځه لشکرب کاله په اندازه بني او اندازه تیرشه ول دا اوس هغه شامل معلومات دي چې هغه درېجو دي حساب سره واقفې مغنو رب العالمین دا اسمنونه پیدا کړل لشکربایې یا پنځه لشکرب کاله مخکي اسمنه پیدا کړې او اس موږ یې پیدا کړو سرمدین قران کریم العالمین فرمایي چې نبه کې چرته تغیر شته نبه چرته سورېشتري نبه کې چرته فل انقلاب شنه بلا مثلا که مده نجدي بس مګ الله دا ارش به اوران رحمان جل الله فرمایي دا اسمن نبه دې شي وکړین ګینه وړی او کله فرمایي دې بروبېږي لکه دا شګو دا ډې رکی بهيږي یا دا چیلو دا خيري لند بروبورږي زره زره ټوټه ټوټه دلیل د بریمنه رب العالمین کور جوړ کې دغه نور څه مې انسان مسله برابرې سوره مخرجه لقد ترتیب ذکر کړی له الله اسمعون به پیدا لازمه کم پیدا کړو به پاتې کې انسان پیدایې شو کې زمرد ده خبرو به د رب کوم د رب بندګیو کې پاک در توحید باندې دې میرا وصف یو رو کې درې ملایکو به امر کې جتا شي اصل <سؤال> که دار ازی موسیل صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نبختنا وقلیش یا ربی من معاکا في السماع زمان ابا ساسر بر اسمانونی تسوک دی ویویلیش ملائکتی زمان ملائکا وی رب دا دی بشمیر چمری وی دول اس قومه وی دیو قوم شمیر بشمیر بشمیر وی دیو قوم شمیر بشمیر وی دیو قوم شمیر بشمیر وی دیو خوری دیو زراد چلی سام که دیو قوم د یو جبرئیل څخه وځري د 90 وځري چېرته یو وځره کله رسول الله فرمایو مشرق او مغرب دا ټول الله دې کوي خو رعون رب العالمین او هو اشوله او حدیث کريشي به رب العالمین په خپل لسونه بيدوا غلا خلقته بيديه دا ما په خپل لاسونه بيدزا اکرام له دې انسان د اکرام د لپاره د رسول الله په دې شرات کې دا د اسلام او اسلام په دې چې د قران <سؤال> او سنت څخه مرسیفات د رب العالمین منګو تاسو ز ذکریدئ چې موږ به ایمان موږ به منو بغير قابل او تشبيه او تحریف نه نه به تاویل کو نه به تشبيه کو چې له ید نه مراد قدرت دی او پلانې دی او پلانې په خپل اسنه باندې پیدا کی دین او رس به له آدم برابر کی کله چې موږ الله فرمایي د خور نه پیدا کی کله وې د خټ پیدا کی کله د دې نه بد غيب پیدا شوه جنت کی بید آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم دلکل پروتو لیکن روح پکنیو او کود اے شریحو اسمونک رب العالمین طرف دل دل دل سنو دل دل دل دل دل اکھولی طرف دل دل سر و دل غاکونو دل شبی دلن ان اپا ترتیب دیدا طول اللہ رب العزب بخفالہ برابر کی دل دی وجن خوران که رب العالمین فرمایی چھل عطا را غلو با دی انسان مندسی وقت چھو اچھیم دا ن چپ بجندلوم نشي دا انسان څوک ده څوک نه دي وشه کله پیدا شي څه څنګه ضرب بر عالمين مقابله شلوچ کله دا لن انکار وکړي عام دحري او چی انکار وکړي چې لاشت رانه کله بر خدان دربر عالمي سره شریکان کی چې الله دې شله دا بر خبره کړې ده دا بر خبره کړې ده بلله کله شیطان دربر عالمي سره شریک جوړ کی چې الله ته خیر ماله ده ده شره کله مله دې دوه خبرې راغلي دي نبي کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور خبر ادا بین کڑے دا كنت نبیا و از نبیهما و ادم بین الروح والجسد او کما قال و ادم علیہ الصلوۃ والسلام چې ودا ما بین روح او جسد کې او ماندا دا پیدا شوه نو ملیکن رب العالمین زما را تقدیر مصله برابر کړي وای چې د آخري زمانی رسول براجی محمد رسول الله علیه الصلوۃ والسلام دا مقصد د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شواندې او دا زمانگ دا نبی اکرام دے چی در طول انبیو د طول انسانان نمخی دا پیداش پا در طول باشریف کی پا در طول انسانانو کی و پا در طول مخلوقاتو کی و پا دی جناتو کی عظیم انسانو دلوی اخلاقو والا دلوی مرتبی والا انسان چید اگر زمانگو سوز محمد صل الله علیہ وسلم دے دا, دا پیدا کی بے دی جناتو مسئلے پر آبار اکڑا زمانگ دا پیدایش دا مخی بے دی جنات آباد و پیرین. دورن رب العالمین پیدا کرد. ایچی کنی بغاوتون شروخ در. اللہ پسی ملیک راولے گل چیئی سا غوران کیونے ابلیسا رایے لانا تم دو ملیک و سر یا قیدو یا دی اوی پتایی تیودر دو خور سب حسد راگئے. درست مانگ اللہ دورن پیدا کرد مخلوق. دیکی میں اختلاف دیشتی دادو جنت لزوک بن نزید. شیخ و لسا بیمیر ایم اللہ فرمائی. شیخ الفقهر دواله مو کې دا چې دا مکلف دی دا په جنت لو ورجي نه سوال سو دا ورجيږي چې نه جهنم له لاړ شي دا خپل دور نه پیدا دی یو جواب درځه څنګه الله دیور کې د شي طاقت پیدا کوي دا بدني نور باندې اوس خو زیږي لکه مونږ هم پیدا یو دا خفتم لیکن انسان چې په روح درد محسوسه ای جواب خطیب شي بنی فرمایي شرط بل عالمین بد دی انسان د جنته د اندمو پښند دی غوغو کې او دړو کې او د غینو وسوي بده ور باندې معذب دی په یاد اګړه زه کړي مخلوق دی یو انسانان د شریعو خپل لار آدم علی السلام نمیږي دویم جنته چې د خپل ابو جن او درم شیطانان چې د خپل ابلیس یا دمن چې جنته شیطان نو ټول پلار ابلیس دی لیکن چې کوم غیر مسلم دی هغه مسلمان دی هغه جنات انا طبقه شعبیش یې فرمایي چې بده کومتزله مشه ته جهنم یې مشه مسلمانانو به شي غیر مشه مکه شته د ځمګل لا پیدا کړو ابلیس به کې دا اختیار شي دا به جنت کې موږ جوړ جوړه کړو برغم دوراتو دادم علي السلام دا بدن شکل هلي دوی شي دا ډډو نو وای وی ویلې وکشته رب العالمین مال دا قطره کې چې بده باندې مسل شیم دا, دا زر سر گمراه کا ذکر ډډ د خلقا په رښنه او حدیث کې رسول الله فرمایي الله رب عزت فرمایلی دي چې زهره بنده په ګومان باندې ما دي څنګه په الله باندې دی غلط ګومان ورولر لوک چیرته مال الله قطره کې به ادم باندې زه به تا گمراه کوم یو یقین په اماغه کارو شروع خلل دم بزلی او صلی الله علیه چې شیطان او دغه ولله ولې په موږ باندې مصلد خړې یو جابر علی وسلم کې امتحان ک چې خلک مني او کې نه دیمس موږ د قدرت رب العالمین لا خو کېږي چې ایبرز کلمنګا دوکه کې یم فیوجه کې خطا کې او موږ يقبل الله لا لیس تملک کو برې دون کو رب العالمین لا خو کراځي دریم دیوږه چې انسان شریع اسکاری سیمل کې کوم قران او سنت خدلې تقریبا 20 شو اذان د سوره بقره دا د قران مجلس ته آیت کرسی ویله سوره بقره او د ذکر زیدله د رب العالمین دا ورسنې سورتنه ویله زید خوالاک و ساک نزان ساتر زید فرول لا اله الا اللہ ویلو امن تو باللہ ویلو لا حول و لا قوة الا باللہ ویلو در سوری حدید افتدائی آیتنا زمان در رب العالمین معرفتا پر اللہ بان کامل ایمانا در اللہ بکارون با و رضا رشتے والا اخناس پیدا کولا عمر بالمعروف و نحن المنکر گناہون پر خود اللہ پر قرآن سوچا دا ګا کرونا تر انسان استعمال کید ایبلس سبب شي نو ایبلس بچتلو دا آدم علی السلام دا ډنچې وی چولی دا وی بلې کپ مالا طاقت را کی زبضا زرد او کاکما چې مونږ الله دې به روح وا تشو حدیث کلاجې من روح ایدا له يخاس روح نبی برکه بدوم را علم مونږ او تاسو له روح دا رب العالمین په بدن کې تشیو حس پیدا کی تشیو شبی کې ورته نه کې چې مونږ پستر کوونه ویننو لکه دې انسان جوړي کی کل شي <تصفيق> روښتي اوږه نو هیڅ لا انسان به بد بیان شي روښتي او دا خراب شي اگر کولمو یو د巴ره کې ډیر تفصيل لیکلای شي دا څه مطلب کوم اجمالی علم له پکار دی دغه انسان بدن د تو شنو نه جوړ دی یو د انسان بدن او بل د انسان روحا د بدن د غذات چې د خوراک او ساک او د روغ غذات چې د قران او سنت لکه نستله کل انسان د زوړ غذات غذاګانو راځم نه کتابه مشه خراکشا کولای <سؤال> کید قران او سنت د لوري <سؤال> ګرځته به خفاي او چې د قران او سنت د مجلسونو کې لیکن خراکشا ده کې انسان له پریشاني ترسو پوري شي د روح بدن د دې درد انسان برابر کې یو حالت خراکو بل <سؤال> د قران <سؤال> او سنت تربيته دا چې انسان هېڅنګه الله به برابر کې انسان له بلې هیڅ باندې خوشاليني شي واده دین شي هغه د الله دین باندې خوشاله شي نبی بجنه وانه خوشاله کېونه زګ ادم د مأموري وخت د پر لزتون خوندونی چې انسان مر شي به خطا به زمونږ الله د ادم رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم چې به بوختینه حوار ځل نه په اثر کې راځي چې پیدا شروعوي کته بده کې استراب راغې قرطبی رانه کړه او تو وی وی شي خلق تو الیک له تسكن الیا ویژه آرام او سکون حاصل کی اهلين فرمایي وینارينا د خورونو پیدایې سکو غودا غت تعلق د زمږ کیسره دی زنانه چې د انسان د پیدا پیدای راغل غوړ چې نارينا له کم کیفیت مایزانه جوړ کې وډولې ټول مسله د خبرې خپل خوند ادم اسلام و سلام رب العالمین د عراق راکړه حقیقته کې د ادم اسلام و سلام دا ټول بدن په ټول دنیا کې تقسیم شوې لري د پونډې علاقه دا د عراق قسم کې نه جوړه شي و ده ان تر هغه ځکه دا خوې خو خلق د عراق خلک اوند څنګه شو نو ترلس و پیڑوی بوری دادم علیہ السلام دا بچی طولا نیکان و توحید و علا که خلقوه دونه علیہ السلام فوقت فو کی ایسا بگی بیم پسادون پیدا شو لیکن دی لس پیڑوی دا طول چکو یوازی قابل کل قرانه راہی اغام پدی کی فیتر قابل و قابل دید دوارو سدقا و کرده یو د حلال مال نه او په بل چې د ریا په جګړو کې یو شو دا بولو قبول نه شو ور په برنا راغی چې هغه یو خل او ختمه وکړه دای و چې موږ امته خصوصیت دي چې صدقې غنیمتونه دا موږ تقسیمه وو د ورسو زینا نحصره راغی چې نارغو ایصو رانی داږي قتل کې رسول الله فرمایي تر ورځې قیامت پورې چې موږ نارو وختونه کېږي په دې ټونه کې قابل خلکو سره شریکه دي غلط بنیاد او اجازه کې خو تر دې پرې شو کارګرایې او مشهد په پنکولي یې سبا د پنور د پرګ لپاره کې فیتبال نه قرتبي دم چې اول حسد په اسمانونو کې هغه ابلیس زادم علی السلام سره کړی رې لند قابل له حمل سره دنو علی السلام په وخت کې سره خلقو شرک شروز امام بوخاري رحمت الله علیه هغهونو مسلې ذکر کړی دا یو پینځم کې نه کار خلقو دا غوي کله و ابلیس راغیب راغیب تصویران جوړ کې تصویران جوړ ټو به د غېنه بوتان جوړ ټو حتی تر دې پوري چې به د غېد روحونو بندګي وکول یا ډول به بکی یا د غېد بوتانو بندګي وکول او یا ډول به بکی هغه خلق الله نبی و شرک یې پیش کړو چې د من رب العالمين له دا دی و چې علماء دا خبره ذکر کړې چې کفر او شرک په هغه وخت کې راځي چې کلمه پرتشتو تصویران شنوشي محمد رسول الله تشویید لوح الایسرات والسلام سردا یو خدای دیوونه چاغم د بوت پرست قوم په مقابل کې راغله اسمون نبی راغله دي اغم په دین ته اسلام منل یو تکالیف برداشتګری د اسمون رسول الله برداشتګری دي بلکې اسمون نبی دا غرم زیاته اوquestion باندې رب العالمین خپکی ده لنا شو په بنچرانا مدتش ویله رکوع کول شجده کول تم او مادا شر ده من د تعلق رب العالمین نه کټو د بل څه سره په واستو الله په جنه السلام راولې او هغه د دې خلکو په خلاف ملي تحریک شروع کړي دعوته شروع کړې انفرادي او جهري او د شپو د ورځې حتی ترتیبوري چې وګواکې سم مسلمانان شو نه هنمو سو وکالک درېبګې د نوح علیه السلام بچین نارینه وې دیمورو کلاره باځه علماء واتیا کسان چې ګرکړي خو لیکن شیربنی نه ما یو موقوف راويتي دا وکاسه ګرکړي دي د یخینو او جهات ته اوچت دعوتو او <سؤال> سره د دین اچدان نبیم دی فصیحم دی تقوام پکې دا موږ لږ کې دا تربيته چې اې رسول الله امته تاسو به دعوت کوي کو چې مني کني مني لکه دوست کېږي بنا خپل دعوت بجاري ساتي نو امیدي بنا کوي ځمږه الله به دی اقامه علي عذاب راځي ځکه هغه ورته کیرا وکړه درځ په دې مشکور منه عذاب راغې سر عاشورې کو لسمنه الله رب عزتوري نجات ورته وګړو خلک شو دونه علي السلام بچ کېدل د رسول ستراته والسلام بشکې دا حدیث کې د ابن بخارکي د حسن زه لهوشه عادت و وغیره دا ټول په دې لسمان راغلي بدر دین یې عینک په دې وخت هغه ځګر کړې دي اونده القارکي یې عيني شهبا چې په دې دا کار شویل دا کار شویل دا اېمنه خائم فرمایي چې د نوح علی دا دری بچي حامه سام یافس دا پاتشول دسام په اولاد کې عرب فارس او روميان رالن د نړۍ کا خلک دي او کا خلک دي د خام په اولاد کې قبتان را ده کوم چې فرعونين بربر یو قوم دي او سودر ولا خلک دي افیس په اولاد کې چې داټي به خيره خلک وو دي کې یاجوج ماجوج او غیره دا خلک سقلاب دي ابن قیم فرمایي وی چې کله ار کله دا داغه په ولادت کې خراب خرابره و جده و چې د لارونی کې نقصانونه رااله او قانون درته چې کله چې چا په کې نقصان یې سره د بچي به دکې شیخ الحسن به پیغمبر رحم الله دته تجربه ذکر کړي دا وې د ډیرو نه قانون علماء بچي إسلام خراب کوي جوړلړي خراب انسانو بچي هغه نه قانون کې جده وجه سره په دې مليونه کې پازي مرزونه دي بطنی بچي کې اثر پرې وځي او په دې عوامو کې د دین سره محبت دی او مینا ده اسه دغه اثر به دي بچي باندې ور پروږي نو د نوح عليه السلام د دري بچي چې سام دغه نه عرب رومل فارس والا خام چې دغه نه بربره قبطيان او سودان والا او یافس او چې دغه نه سقلب او یوجو ماجوجو دا خلک تر دې زو پر تاریخ مثلا د نبی کریم عليه السلام د پیدایشه مخکې دا مثلا اور شي دا ان شاء الله بل چرته به فرصمنې دا خبر بینه اجیسی نبی کریم علیه سلاطه و سلام ویلی رب العالمین با دی عرب کراولیه عرب کمی سیدازونی دی اللہ رب العزتیز موگو سلسو محبت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیه الحمدلللہ